Скажіть йому про це, мій володарю. Маю своїх людей на волі, простежують вони кожен вчинок ібрагімів. Коли ж хоч одного з моїх людей зачепить, він, бодай, пальцем. Хай остерігається. Скажіть йому про це, мій повелителю. Гасана Гал лишиться в Стамбулі, щоб берегти мене не тут у гаремі, а на волі. Бо колись загрожує щось мені і вашим дітям, то загроза та напливає з волі ваша величність. Згадуйте про мене, благаю вас. Може, ще б стала домагатися, щоб султан усунув Ібрагіма з найвищих постів, прогнав перед очей. Може, домагалася б смерті Ібрагімової, погрожуючи Сулейманові, що сама заколи підступного Орега кинжалом у присутності його величності. І коли в світі, та вже коли пускали про неї поголос, що вона – відьма й чарівниця, що від самого її погляду слабнуть тятиви турецьких вояків, то могла відплатити їм, бодай, прокляттями, які посилала в душі слідом за грабіжницьким походом. Нехай щезнуть, як вода розлита. Коли пустять стріли свої, нехай вони їм отупіють. Бодай би вони, як недорід жіночий, ніколи не бачили сонця. І стихії, мов би почувши голос цієї всемогутньої і нещасної жінки, переслідували султана з його військом від дня походу Стамбула і до самого повернення з такою жорстокістю, що здавалося, небо провалилося, земні води пішли на сушу, сама земля здригнулася у своїх надрах, щоб струснути з себе грабіжницькі ісламські орди. Дощ стояв стіною упродовж кількох місяців, не видно було ні землі, ні неба, ріки вийшли з берегів, сувалися з мільйоннолітніх своїх лож глиняні гори, болота утворювалися там, де споконвіку віку був самий камінь. Від потоптів гинули коні, верблюди, мули, вівці. Люди рятувалися, залазячи на дерева і живучи там ніби мавпи цілими тижнями. Якийсь бег вночі, коли дірне, вихопився на дерево, де було повно дрібненьких гадючок. Які митті обсіли його, лізли йому в очі, в уста, у вуха, мов би шукаючи сховку від води. І він боявся до ранку поврухнутися, хоч усе в ньому дрежало і серце мало не розірвалося від огиди. Цілі місяці страждань, невдач, ганьби. Сирас Ібрагім не вмів дати ради велетенському війську. Звик, що перед ним розчинялися брами, щоб земля лягала до них, а він топтав її золотими чубітьми садженими самоцвітами і віддавав своїм підручним скандер челебії і логіджі гріті. В Угорщині Скандер Челебія уже не мав що робити, бо земля була вдерта дощенто. і зголошувався бути добровільним посередником між угорськими магнатами і султаном. Де щось вивідував, когось купував, когось продавав, нашіптував султанові про непевність Яноша Запояї, про наміри хранителя угорської корони Петера Переньї передати її Фердинанду Капспургу або й присвоїти собі. Кінчилося усе тим, що венеціанець з десятком головорізів викрав корону святого Стефана разом з її охоронцем Петером Перен'ї з Буде, Привіз Ібрагімові, і той показував цю святиню візирам, пашам і бегам, а вночі у своєму наметі приміряв корону. І Гріті, який був присутній при тому, визнав, що корона святого Стефана дуже личить Ібрагімові надто, коли той пообіцяє зробити його Гріті архієпископом і своєю правою рукою у цій багатій землі. Янош Запияй був ще раз названий угорським королем. Сулейман милостиво дозволив йому поцілувати султанську руку, але корони не віддав, замінивши її десятьма золотими кафтанами і трьома кіньми в золотих вуздечках. Гріті за стараність і порадництво отримав із султанської скарбниці дві тисячі дукатів і іменований був постійним представником Угорського короля у Високій порті. З Угорщини повільно, не поворотка, але вперта сила Сулейманова посунула на Відень. Узяти цю твердиню габсбургів, найближчу до земель Османів, і забудеться ганьба невдач, нездарність Сираскера, великого візира, грабіжництво Акенджіїв, які поростаскувалися по всіх усюдах, пліндруючи, палячи, вбиваючи, оголюючи землю так, що ставала вона ще пустотнішою, ніж у перші дні творення світу. Тільки на початку жовтня султанські війська обступили нарешті Відень. Лишалося якихось два десятки днів до Дня Касима, коли зазвичаєм війська вже мають повернутися до своїх домівок. Надто загони анатолійських спахів не звиклі до холоднеч а тим часом забралися вони в таку далеч, що не дістануться додому і за три місяці.